Někteří dobrý pozorovatelé mě navrhli, že začneme Damatok hm? jako první. Teď jsme po večeri, tak máme síly a odpočinuli jsme si, tak se můžeme dobře koncentrovat. Hm? No a tak začneme Damatok jako jedničku. First Damatok. Budeme pokračovat v diskuzi. Discussion second. Po diskuzi bude meditace. Uvidíme kolik nám zbyde času. No, a uděláme recitaci na konci. Ne? Čili, jako obvykle, věci se mění, pohledy se mění. No, a ten traktát, který jsme přeložili, tak ten právě ukazuje na to, jak je konstruktivní pracovat s různými perspektivami, neupínat se na jednu perspektivu. My, bytosti, jsme omezené tím, že se upínáme na jednu perspektivu. A tím, že se upínáme na jednu perspektivu, Tvoříme problémy sobě a tvoříme problémy druhým. Hm? Je to tak, měli jsme tu zkušenost. Hm? Nebo ne. Třeba ne. Já nevím. Hm? Měli jsme tu zkušenost měli, co? No tak asi na tom něco je. Hm? No a kdokoliv je autorem tohoto traktátu, on je mistr právě že je schopen vidět věci z mnohých perspektív a tím pádem získat hluboký vhled, hm? že, eh, jaký je vlastně význam buddhistického učení, jaký je význam souvislého vznikání No a to všechno začíná samozřejmě, ten hluboký význam souvislého vznikání začíná samozřejmě tou transcendentální moudrostí. Transcendentální moudrost potřebuje rozbourat naše malé vědomí. A vést nás k tomu, že naše malé vědomí je součástí velkého. A to velké si nejlíp hm? a nejlogičtěji hm? představíme jako velkou mysl, která obsahuje všechno. Hm? No a ta mysl je velká, protože je rovnoměrná. Hm? No a jak jsme vysvětlili, ta mysl je jako zrcadlo, hm? které věci zrcadlí. No a ty věci, co mysl zrcadlí, nejsou od zrcadla rozdílné, ale nejsou též se zrcadlem stejné. Hm? No a to je logika nedualistické filozofie a nedualistické meditace. Hm? V jednom momentě právě, hm? Jestliže ho nerozdělíme, se nacházejí všechny budhové, všechny světy. Hm? Ten jeden moment mysli je neskutečně záhadný, když ho nechytáme. Hm? No a ten jeden moment mysl je právě to zrcadlo. Hm? No a na to meditujeme, tedy v tomto systému hm? přirozeného budoucství. Což logicky vyplývá tež z učení Abidharmi, které tvrdí, že tam, kde věci vystávají, právě tam odcházejí. Hm? No a samozřejmě tam, odkud přicházejí, tam, kam odcházejí, tam vládne mír, tam vládne pohoda. No a my se identifikujeme s tím, odkaď vlastně nepřicházejí. No a to jsou ty semena našich minulých zkušeností, které nosíme sebou. No a ty způsobují to, že naše vědomí se hýbe. Hm? No a my si začínáme být vědomí, že se hýbe a když se hýbe, tak ztrácí svůj přirozený stav. Hm? Ta mysa. No, to bychom měli vysvětlit, aby jsme se dostali tam, kam chceme, na pochopení tohoto nedualistického způsobu meditace, který je základ, toto filozofické pochopení je základ Zenu, základ Dzobčenu, základ Mahamudri, základ tantry Naše mysl je neskutečně kreativní. Když ji rozumíme. Jenomže my bytosti popletené mysli nerozumíme. No a tak bereme slovy našeho traktátu, bereme východ za západ a západ za východ no a bloudíme ve svých vlastních myšlenkách. No a co je správná meditace? Vidět to jasně? Vidělou, pozorností, uvědoměním. Hm? No a na to potřebujeme šamatu. Proto důraz v Mahajánové meditaci je na šamata. Hm? Šamata, jedině šamatou a v čínštině šamata doslova znamená dž, což je zastavení všamato, my zastavíme zbytečné myšlení, aby jsme pochopili, jak věci jsou. My nepotřebujeme se spoléhat mocně na myšlení, které se upíná na objekty. My jsme ztraceni v myšlení, protože se upínáme na objekty. No to je i v tervádě. Slyšení je slyšení, myšlení je myšlení, vidění je vidění, cítění je cítění. No a to jsou ty základy. Zůstáváme u faktu a tím se nám otvírá horizont nedualistické moudrosti. Aby jsme viděli fakta, nepotřebujeme se spoléhat na to, čemu se říká v Vykalpa. Hm? Slyšeli jste to slovo Vykalpa? Hm? Velice důležité pro pochopení toho, co teď budeme vykládat. Hm? Vy znamená rozlišovat. Kohen klp znamená fabrikovat, dávat dohromady. Hm? My dáváme dohromady svět zbytečným myšlením. No a myšlení vytváří řetězce. No a jak mádu dupindy, kasuta a tak dále, to všechno je na základě našeho chňapání po vnímání a po formacích mysli, které jsou, které začínají právě chňapáním po vnímání. No a tím si vnímání přisvojujeme. To patří nám, to jsem já. No a tak si přisvojujeme to, že to je příjemný objekt, to je nepříjemný objekt, to není ani příjemný, ani nepříjemný objekt. A my se s tím identifikujeme. No a když příjemný objekt se stane nepříjemný, no tak máme depresi. Když se nepříjemný objekt stane příjemným, tak se na něm lepíme jako klíšťata. No a to všechno není nic jiného než lepení se na mysl. To není lepení se na realitu, ale lepení se na mysl. A ta mysl, na kterou se lepíme, to je náš svět. Z hlediska yoga čávy, jak se dozvíme teď. v té mysli, na kterou se lepíme, tam v ní existují naše veškeré zvyky. Hm? Hm? Libostí, nelibostí. Hm? No a ty zvyky nejsou špatné. To neznamená, že ty zvyky všechny jsou špatné. Ale je třeba je poniknout. Hm? A to je uvědomělý život. Hm? No, a jak to dělat? Teď přeložíme trošku začátek. Nejlepší je, když já asi přeložím to. Já tady ten český překlad nemám, tak to přeložím sám. To je taky dobrý pro mě. Tak text povídá. Měli jsme, přeložili jsme ten ty základní koncept tohoto traktátu a teď je vysvětlení traktátu, která je vlastně, to je ta nejdůležitější část, kterou se budeme zabývat. No a pak ke konci je praxe dokonalostí, no a tím se tež budeme zabývat. Tím prostředkem se zabývat nebudeme, no ale jestli máte zájem, stojí za to číst všechno. No a ta část vysvětlení, aby jsme pochopili to, co bylo řečeno předevčírem, nebo předpredevčírem, je to, to Dozvěděli jsme se, že darma je právě vědomí bytostí. A to vědomí bytostí My můžeme pochopit na základě čeho? Na základě dvou aspektů, dvou, tady asi nejlepší říct aspekt, ale doslova to znamená vrata, to znamená dvě věvení nebo dvě metody, parjája, hm? kterým můžeme pochopit, a to je ten, vlastně strašně důležité to pochopit, pak pochopíme samády jedné formace. Hm? To je učení tohoto traktátu. Samády jedné formace. Eka samskára samády. A, ta, a aby jsme to pochopili, toto je důležité, že na základě této jedné mysli, která není nic jiného než lúdnout a tágaty, než skutečnost tak, jak je, Aby jsme ji pochopili, musíme pochopit její dva aspekty. Pak pochopíme, proč naše mysl je takovost a nemůže být nic jiného, kromě takovosti. To znamená, že naše, naše mysl má skutečnou podstatu, hm? ta sku... jedinou podstatu. No a to je právě ta takovost. Hm? No a že mysl má jednu jedinou podstatu a to je takovost, pochopíme tím, že vidíme v té mysli dva aspekty nebo dvě vyjevení, hm? Dvě metody, aby jsme tu mysl, jednu mysl porozuměli. A jaké metody? První je metóda pozorovat mysl, pochopit mysl jako takovost. Takovost je tedy jediná svabháva, jediná vlastní vlastnost všech fenoménů ať už mentálních, tak už nementálních, hm? který mají formu, který formu nemají. Hm? Jejich vlastní podstata je právě takovost. No a ta takovost je nemyslitelná, samozřejmě bez mysli. A druhá, druhý aspekt toho jednoho vědomí, je vědomí, vyjevení vědomí ve smyslu vznikání a zanikání. Takovost se nemění ve své podstatě, ale vznikání a zanikání též patří jedné mysli. Tež patří, je neodlučitelné od takovosti, protože jiná mysl než Takovost neexistuje. Je jenom jedna mysl. A ta mysl má dva aspekty. Aspekt takovosti, který striktně řečeno nevzniká, nezaniká, aspekt vznikání a zanikání. Hm? No a to jsou dvě brány, he? kterými se toto jedna mysl může vyjevit. Jestli tyto brány nemáme, no tak ona se nevyjeví, ta jedna mysl. A teď ob, obě, oba tyto vyjevení schrnují veškerou naší zkušenost. Všecko v naší zkušenosti se mění i nemění. To, co se mění, je závislé na tom, co se nemění. To, co se nemění, je závislé na tom, co se mění. Hm? Nirvana je závislá na samsáře. Samsára je závislá na nirváně. Hm? No a to je metoda, to je pochopení, jak se dostat do nedualistické meditace. Jak hluboce pochopit souvislé vznikání. Můžeme mluvit o nirváně jedině v souvislosti se samsávou, můžeme mluvit o samsáhy jedině v souvislosti s nirvánou. Souvislé vznikání. To, co skutečně existuje, to jsou pouze koncepty. To, co ale v pravdě existuje, v takovosti existuje. To je co? Hm? To je jedno mysl. Teď oba Aspekty mysli, ten, který se mění a který se nemění, zahrnují veškerou naší zkušenost. Nemůžeme najít nic jiného v naší zkušenosti, než tyto dva druhy mysli, které jsou na sobě závislé. Hm? To znamená, že ten, ta mysl, která jejíž přirozenost nevzniká ani nezaniká, ukazuje, že vše to, co vzniká a zaniká, to znamená všechny, všechny fenomény naší zkušenosti. Hm? Není nic jiného, než právě vykalpa eh, abhuta parikalpa, to znamená dualistické rozlišení. Hm? Ale v té jedné mysli žádný dualismus není. Ale vytváří dualismus, protože má je všechno je v rámci souvislosti jednoho na druhém no a to znamená že všechno co v naší zkušenosti opravdu vzniká co opravdu existuje není nic jiného než naše iluzorní myšlenky No a my na základě našich iluzorních myšlenek my myslíme, že ty rozdíly, které v mysli vnímáme a podle nich cítíme, je opravdu skutečnost, která stojí někde. Ale ta skutečnost nikde nestojí, kromě právě té takovosti, která je vlastní podstata mysli samotné. Hm? Tedy, jestliže opustíme iluzorní myšlení, no, pak všechny obrazy hm, objektu které vnímáme, se stanou též iluzorní. My je bereme za něco, co můžeme chytat, protože bereme tu rozlišující mysl jako něco, hm, co se dá chytit. Proto chytáme ty objekty iluzorní mysli jako něco skutečného. To neznamená, že neexistují, ale ani existují, ani neexistují. To je Hluboký význam závislého vznikání. No a jestliže to chápeme, jaký je z toho vývod, že veškeré fenomény naší zkušenosti jsou od samého počátku... Hm? Nikdy to nebylo jinak, že jsou nevyjatritelné a nemyslitelné. Hm? Výborně, ale přesto myslíme. Ale myslíme blbě. Když nemyslíme, je to vidět. A co znamená? Jaký je z toho vývod? Musíme prokouknout myšlení. Musíme prokouknout to, že my se lepíme na objekty, protože se lepíme na myšlení. To neznamená, že to, co je nám milé, není milé, to, co je nám nemilé, není nemilé. Ale všechno to jsou vykalpa, to jsou konstrukce hm? založené na naší minulé zkušenosti, hm? které tvoří naši realitu. A ta minulá zkušenost, která tvoří naši realitu, hm? to je, a na kterou ulpíváme, to je právě ta alaja. Hm? A v té se nachází veškeré dobré semena, našich minulých zkušeností, špatná semena, který nechceme, našich minulých zkušeností. Hm? No a díky tímto semenům my ulpíváme na tom vědomí, který se hýbe. No a tak vidíme východ jako západ, západ jako východ hm? a bloudíme ve světě, protože nepronikáme přirozenost našich myšlenek. Hm? No, a z toho vyplývá držení, hm? apropriace, přivlastňování. Hm? Čili ta aleja, což je náš svět, má tři aspekty. Aspekt subjektivní, což jsou semena našich minulých zkušeností. prosycení našeho vědomí čistými a nečistými semeny, zkušeností. Hm? Pak ty mysly, které běhají v tomto systému, sedm myslí, hm? manas, což je podobný jako v hm? sámkia, No a šest druhů rozlišujícího vědomí, vizuální a tak dále, až po mentální vědomí. No a ty běhaj, běhaj, běhaj, běhaj na základě semen našich minulých zkušeností. No a my, protože jsme nepronikli vědomí, my to považujeme za já. No a tak se lepíme. No, Abychom se lepili no, na objekty, musíme se první lepit na mysl a to je třeba poznat. No a překládáme dál. Čili co je ta podstata mysl? To je to, co, co eh, nemá žádná slova, nemá žádné obrazy, nemá žádné jména, nemá žádné hlásky, nemá žádné objekty jako takové, neboli obrazy objektů v tom smyslu yogačáry. A právě proto tato mysl, ta jedna mysl, to budhoství z nás, je absolutně vyrovnaná a rovnoměrná tak, jako obrazy v zrcadle. Ty se stále mění, ale to zrcadlo se nemění. Je to tak? Právě proto, ta změna není ty objekty, které vnímáme, nejsou takové, jak se nám zdají. Co znamená, nejsou takové, jak se nám zdají. Nemají žádnou vlastní podstatu. Jejich podstata je takovost sama. No a takovost je takovost, protože se nedá rozbít. je to takovost. A my ji nevidíme, protože se spoléháme na, podle učení yogačáva, na, na osm vykalb. Osm fabrikací mysli. Výborná věc. Za prvé fabrikace vlastní podstaty Kromě závislého vznikání, kromě takovosti, žádná vlastní podstata. To nenajdeme. Pak rozdílu na základě vlastní podstaty. Hm? Žena je stejná jako muž, nebo je rozdílná než muž. Hm? Ani stejná, ani rozdílná, proto se můžou střetnout. Je to tak? Kdyby byla rozdílná, tak by se žen, muž k nikdy k ženě nedostal. Kdyby byla stejná, tak by se taky k ní nikdy nedostal. Hm? Je to tak? Hm? To je tež kohanzen. Hm? No a tak se všemi předměty nejsou ani stejné, ani rozdílné, ani stejné a rozdílné a tak dále, a tak dále. Hm? Proč? Protože žádnou vlastní podstatu nemají kromě hm? takovosti samé. A takovost je nišprapanča. Hm? Co znamená nišprapanča? Bez Hřeďezů mysly na základě chňapání po vnímání. Hm? Tomu se říká prapanča, které vytváří dualitu. Hm? Tak se naučíme trochu tu hantioku <laughs> a pak můžeme studovat buddhismus. To, co my myslíme, všechno prapaňča většinou. Hm? No, proto musíme poznat fakta a pak poznáme, pak se tolik nespolíháme na roztahování mysli, které nás stále doprovází, hm? když ho vidíme jako něco iluzorního. Máme přístup k realitě. To, preč, to si prečteme za chvilku, to je tam napsané. To jsem si já nevymyslel. Tak tedy tuto realitu, ta se nedá rozbít. No a to znamená, že ta jedna mysl je tež nerozbitelná a proto se nazývá takovost. Kdyby byla rozbitelná, no, tak by nebyla takovost. Zrcadlo je jenom přirovnání, zrcadlo můžeme rozbít, ale zrcadlo je to, čím můžeme tu mysl pochopit. Hm? Moudrý muži vždycky dávají přirovnání k tomu, co je těžko vysvětlitelné. To máme i v Biblii. Ale ta mysl není zacadlo, protože je živá, zacadlo je mrtvý. A je zdroj života. Proto První překladatelé tohoto traktátu, křesťanský misionáři v Číně, přeložili tuto jednu mysl jako Bůh, ne? Velice zajímavé. Mm. Co to znamená niž prapanča, ne? že... Nemůžeme to rozdělováním pochopit, to znamená, můžeme to pochopit mlčením. V Indii, v ten, jehož mysl mlčí, se nazývá muni. Mauna je mlčení, muni je mudrc. Hmm? No a tak, když mluvíme, mluvíme blbě, když nemluvíme, je to vidět, no ale když mlčíme, když mysl mlčí, rovnáme se buddhovi. Hmm? To je třeba pochopit. To je zen, to je dzokčen. V mlčící mysli se můžeme plně, plně relaxovat. Když povídavé mysli se nerelaxujeme, máme tu zkušenost trošku. Když se můžeme plně reakovat, budeme si tu jednu mysl vážit. Hm? No a pak, jak učí pan Čumpelí, když se usmíváme, <laughs> jak to jestli že <laughs> Když se usmíváme, ten pohyb je jiný, nebo jak to může si Památeš si to, Moniko? Když se tak máme pevné tělo, i nesmutný jsme smutný, máme kutíky, tak jsme prostě akubácký. No, to to nám vysvětloval asi před pěti dny pan No a tak pracujeme na tom, můžeme se usmívat, když mysl mlčí. Hm? Když my se toho hodně napovídá, no, tak se moc neusmíváme. Protože určitě máme tam různý nesmysly a hledáme východ na západě, západ na východě. No a z toho pochází zmatek. A ve zmatku mnoho úsměru není. Je to tak. No Takže to všecko, co napovídáme, to není skutečné. Hm? Když... <laughs> jednoduchý zájem. Hmm? To neznamená, že nepovídáme. Určitě povídáme a budeme povídat, ale jsme si vědomí toho, že to, co napovídáme, není skutečné. No a tak se začneme usmívat. Hmm? To by měli učit na Ukrajině. <laughs> hmm? When we don't talk, we and smile, we become relaxed when we are relaxed we don't believe that uh, what we say is true then we can relax and what others say also not true we do not identify with the words words bring us to confusion silence bring us to truth this is the meaning of this Treatise. Hmm? It does not mean we should not speak, we should speak, but we should penetrate the falsity of the word world presented by the words. To znamená, že ten význam těch slov nemůžeme skutečně poznat, pokud máme iluzorní myšlenky. <laughs> A když mluvíme O takovosti, když mluvíme o tom, co je skutečné, to, co je skutečné, nemůže mít nějakou danou podobu. Jestliže to má nějakou danou podobu, to daná podoba, je právě prezentována těmi slovy, hláskami, koncepty. A proto, jak mluví mudrc, mluví tak, aby slovy vyhnal, na slova. Hm? Čili ukazuje paradox hm? světa, který je založen na slovech. To je nedualistická logika. Hm? Jakýkoliv svět, jakákoliv Skutečnost založená na slovech musí být paradoxní. To je nedualistická logika. Protože my se na stejnou realitu můžeme dívat zase z jiného aspektu, Proto máme dva aspekty, které se musí doplňovat. Aspekt, který se mění a aspekt, který se nemění. Hm? Tedy všechno, co má nějakou esenci, to je možno vyvrátit, ale to, co žádnou esenci nemá, takovost, no to se vyvrátit nedá. Hm? A jsme u osmi negací Nagarjuna. Hm? Kdo zná osm negací Nagarjuna? Anutpanam, anirudham. Anučedam, aša ašlo aneka artam, anana anirgamam, anagamam, yat yat samupadam, deshayam, asa sambudho tam vande vandátaram ram to to znamená v realitě, hm? v této filozofii jedné mysli, v realitě souvislého vznikání, hm? nic skutečně nevyvstalo, nic skutečně nezaniklo, nic není věčné, nic není přechodné, nic není jedno, nic není mnoho, nic nepřichází, nic neodchází. Já teď se klaním tomu, kdo vysvětlil souvislé vznikání tímto způsobem. Osmi negacemi. To je první verš. prezentaci střední cesty od Nagarjuni Mula Madhyami Karika, Mula Pragya, základní verše moudrost, transcendentální moudrosti. Čili mudrc mluví tak, aby rozbil vázanost na slova. Jestliže chápeme toto, pak všechno je právě tak, jak je. To znamená tata. Právě tak. No a Buddha je ten, který přichází v právě tak a odchází v právě tak. No a v tom právě tak je všechno opravdové a nedá se rozbít. proto ve skutečné realitě, tak jak je zde v tomto systému v realitě jedné mysli, nic se nedá Pratištána, jak se rytne Pratištá. nic se nedá osnovit, osnovit, establiž. Ustanovit. Nic se nedá ustanovit v realitě, kterou vnímáme, v realitě souvislého, závislého vznikání. Nic se nedá definitivně ustanovit. Jestliže to ustanovíme, ustanovíme. Realitu našich iluzorních myšlenek. Protože vlastní podstata existuje jedině v iluzorních myšlenkách, ne ve skutečnosti. A proto ta realita jedné mysli, realita nirvány, realita skutečnosti, realita věcí tak, jak jsou, realita dharmy tak, jak je. Hm? Se nedá vyslovit, se nedá myslit a proto se jmenuje takovost. No a teď my popletené bytosti se ptáme, jestli je to tak. Hm? Jak my bytosti můžeme se na tuto realitu přizpůsobit a jak do ní můžeme vstoupit. Hm? Ptá se někdo. No, není divu, že se ptá. Kdo se neptá, ten nebude moudrý. Hm? Tak je třeba se ptát. A co na to autor odpovídá? Jestliže jasně vnímáme, že ačkoliv mluvíme o všech různých fenoménech, o všech různých věcech, neexistuje nic, co by se dalo zprostředkovat řečí, co je možné zprostředkovat řečí, a že ačkoliv my myslíme, neexistuje nikdo, žádný subjekt, který může skutečně myslet, hm? Proto, když myslíme, myslíme blbě, když nemyslíme, je to vidět. Hm? Neexistuje žádný subjekt, který může myslet. Hm? A, a neexistuje nic, co by se dalo myslet skutečně dalo myslet, jako objekt, který existuje sám o sobě. Hm? To ten dojem, že něco existuje samo o sobě, právě pochází z mysli, ze slov. No a... Jelikož my myslíme, hm? máme Vitarka, Vyčára. Hm? Vitarka pochází ze sánsvědského kořene Uha, což znamená uvažovat, hm? české uvažovat. My vážíme, hm? je to tak? My vážíme věci, ale ty věci, co vážíme ve skutečnosti, nemají žádnou vlastní podstatu, kromě jedné mysli samotné Hmm? tak vážíme, vážíme, vážíme, myslíme, myslíme, myslíme, ale myslíme blbě. <laughs> no a tak nemyslíme, no a taky nemyslíme blbě, protože nemyslet se nedá. Hmm? No a tak postupem času náš úsměv roste a my vnímáme. že to, co vidíme se zdá být tak, jak je, ale ve skutečnosti tak vůbec nemusí být. No, a tak se otvíráme pro velkou realitu. Čili, jestliže vidíme, hm, že neexistuje nic, co opravdu můžeme myslet, že nic, co tam skutečně je, Opravdu existuje. A když už myslíme, že ten subjekt mysli taky žádný není, hm? a že to, co ten subjekt myslí, myslí to tež tam vůbec není, hm? tak to znamená, že my se přizpůsobujeme k realitě věcí, tak jak jsou. Hm? A jestli opustíme myšlení, znamená to, že vstoupíme do té reality. Jako zrcadlo, vše se odráží. My myslíme a myslíme blbě, no tak na tom neulpíváme. Když nemyslíme, nemůžeme chtít nemyslet. Hm? No. A... Tak myšlení dává smysl, jestliže jako yogačáva myslíme, že ten objekt, na který myslíme, hm? Skutečně existuje. No a pak myšlení. Nemyšlení se stává samády, a myšlení se stává moudrost ze slyšení. Máme v buddhismu tři druhé moudrosti. Moudrost ze slyšení, moudrost z uvažování a moudrost z meditace. Hm? Tak to adaptace na jednu mysl je moudrost ze slyšení, moudrost z uvažování. Hm? Že to, o čem myslíme, se nedá chytit, proto mysl na to se tež nedá chytit. Hm? To je logický. Nebo ne. Hm? No a když jsme v samády, no tak nic nechytáme. No a jsme tam. A jak to jde dál? Nejlépe se dozvíme zítra. Hm? Nebo ještě něco vám přečíst. Jak to vypadá? Jsme, jsme události. <tějí většinou> Hm? Aby se nedostali mentální Aby se nedostali mentální průja. Tak necháme to na zítřek. hodina už utekla, mysl utíct nemůže, no ale hodiny to utíkají, no a my to pozorujeme a stáváme se moudrými. Hm? No a tak máme, jestliže toto čteme, tak rozumíme trochu lépe, co říkají i mystici na západě, jako Bme a tak dále, co je velice blízké. To skutečné se může vyjevit jenom v, v tichu, kdy myšlení přestává. Mám otázku, Když jste sem byl docela zmatený, já nevím, jestli. Jestli jde opravdu o to, aby myšlení úplně ustalo, nebo o to, abychom nevěřili myšlenkám. myšlenkám? Nevěřili myšlenkám. Myšlení nemůže ustát. Právě, to to myšlení je, je. přirozená věc. Teď je důležitý poznat, co v nás je přirozené a co v nás není přirozené. Hm? Když je to přirozené, tak je to skutečné. A aby jsme poznali to, co je přirozené, musí, musíme poznat přirozenost. Hm? A přirozenost tady je ta jedna mysl. Hm? A ta jedna mysl spojuje to, co je věčné s tím, co je přechodný. Hm? Ale mám že dobře pochopil procesu. Jako vystávání modulství nebo programování samá tam myšlenky vyvstávají, tak už je je jedno jednogodová místo. No je, proč ne? Dobře. No ale ty se k ní dostáváš buď analytickým způsobem, no a pak na ní držíš na tom rozlišování. No ale tady od samého počátku rozbíjíš rozlišování. To je ten rozdíl. Nakonec taky se... Nemůžeš získat nirvánu rozlišování. To není možné. Musíš jít. Veškerá realizace je transcendentální moudrost. Ale teď, se k ní, jak se k ní dostaneš, to je ta otázka. Bez transcendentální moudrosti není žádná realizace. Neexistuje. Pojetí našich mystiků ani v křesťanství, v, v islámu, v židovství, v čemkoliv, žádná realizace nemůže být, pokud mysl je ukecaná. z pohodu transcendantální modrosti na počátku bylo slovo slovo Bůh. Hmm? Jak by se dalo pochopit na počátku bylo slovo zbytla transcendantální modrosti? No teď se ale jedná to není naše slovo. Hm? To je slovo které pochází co měl na mysli určitě, je absolutně jiná realita. No a ta máš i náda, yoga, ta realita tež mluví zvuky, má svoje zvuky, to je tež jistý přístup. No a Zvuk, ale tež tvoří koncepty. A koncepty a realita není to samé. Koncepty, pokud nepronikneme koncept, tak jsme vzdáleni ve realitě. To je učení nedualismu. Lidi, my, bytosti, my se neupínáme na realitu. My se upínáme jen na koncepty reality, který si tvoříme. A ty koncepty jsou spojeny s naší karmou, s naší minulostí. To je karmické vědomí, rozlišující vědomí, které má existující subjekt a existující subjekt, objekt. Ale ten existující subjekt a existující objekt nikdy Skutečně nevystal, kromě našeho iluzorního myšlení. A to je souvislé vznikání. Věčnost existuje jedině v závislosti na tom, co je. Přechodnost existuje jedině na zá, v závislosti na tom, co je většiny. To dává smysl. V uh, uh, proces dechu. Vědomování sebe sama se mi jeví jako velice neosobní záležitost. No, výborně, tak by to mělo být. To je absolutně, proto déch je tak příhodný k realizaci transcendentální moudrosti. K realizaci transcendentální moudrosti, no, že vlastně vznikání a zanikání je iluzovní. Je to něco mimo mě, co neřídím. Není tam já. Ale... Hmm? No, tak tady. to je. To je hmm. Odkud dech přichází, kam odchází. Hmm. Třeba vidět jasně. Proto v tomto systému meditace na dech, který je spojen s, s nedualistickým nazíráním k, směru je k nedualistickému nazírání. Ten v jednom dechu můžeš dosáhnout realizace. Všech šest aspektů počítání, sledování, e, ustanovení, nazírání, odvrácení se. A čistota je v jednom dechu podle, tohoto, podle systému čínské meditace dech. No ale abys to pochopil, musíš jimi projít a mít v tom jasnost. A pak v jednom dechu je všechno, nemusíš nic hledat, když tomu dojdeš. Buddha tež v této tradici došel k realizaci spontánně. Je zen. Teď problém je, že my, bytosti popletené, my nevíme, co je přirozené a co není přirozené. Proto my se spolíháme na iluzorní mysle, aby jsme měli jistotu o tom, co je přirozené. Musíme se spolíhat na samány. Myšlení je přirozené, ale jedině když poznáme nemyšlení. Nemyšlení je přirozené, jedině když pronikneme myšlení. To je filozofie traktátu. Hmm? Když pronikneme jedině iluzornost myšlení, nepoznali jsme myšlení. Když pronikneme jedině nemyšlení, nepoznali jsme myšlení. Když poznáme ale nemyšlení a iluzornost myšlení zároveň, pak... Je hm? A my to můžeme poznat zase pokračování traktátu. My to můžeme poznat na základě vikalpa, co to je pokračování, zítra se to budeme učit, a na mír vikalpa, hm? rozlišováním a nerozlišováním. Z hlediska rozlišování, ta jedna mysl, ta jedna realita je prázdná i neprázdná. Ale z hlediska nerozlišování není nic, co by se dalo chytit. To, co chytíme, to jsou jedině iluzorní myšlení. Hm? No ale, aby jsme to pochopili, musíme pochopit vždycky rozdílné aspekty, jak mysl v pohybu, tak i mysl bez pohybu. Ty se doplňují, nemůžou se nedoplňovat. I Buddha potřebuje. Mysl v pohybu, ale vidí ji v relaci s myslí bez pohybu. A právě proto má pocity, ale nejsou to pocity, má vnímání, ale nejsou to vnímání. No a jak Dama Pada povídá, jaká suta? Kéma suta. Ne? Nikdo nemůže pochopit pocity Budy. Protože budova mysl nikde nebydlí, tak jak může člověk pochopit jeho pocity? My chápeme pocity druhých, protože jeho mysl, mysl bydlí, bydlí v objekte. Což je v pořádku ale musíme to proniknout. Jedině moudlostí se dá odstranit nevědomost. aby zdýchal, samozřejmě nepotřebuje nějaký já, který dýchá. Tam přesto dýcháme. Je to tak? Musíme to sami vidět. Aby jsme mysleli, nepotřebujeme žádný já, který myslí, přesto myslíme. Aby jsme cítili, nepotřebujeme žádný já, který cítí, přesto cítíme. se stanem buddhy, budem cítit v necítení, vnímat v nevnímání, vidět v nevidění. No a tak východ je východ, západ je západ, no a konec matku. Je to tak? No a ještě nějaká... Máte občas používáte výraz smysl, občas výraz vědomí. Je to synu no nebo to má oblišní? Tak záleží na tradici, no. Teď je trochu zmatek, protože my Vlastně používáme překlady ze sanskritu nebo z pály v domnění, že to odpovídá tomu, co jak my to vidíme. No ale to není pravda. Třeba růpa znamená se nebo v nebo držiš prekládali překládali jako materie, jo, no ale to je vůbec neodpovídá tomu, co e ropa znamená v páli, nebo stejně tak myšlení, překládáme e, diana vlastně znamená myšlení, no ale první překladatelé překládali Lesný, myslím, a to překládali Diana jako trans, jo? no, to není vůbec žádný trans. Diana vůbec není žádný trans. Diana znamená, že myslíme, aniž bychom se uvazovali na jakékoliv koncepty. Diana znamená myslet. My nepotřebujeme koncept. Když se mysl spojí s objektem, no tak myslíme. A ta se může spojit s objektem, který je koncept. A může se spojit s objektem, který žádný koncept se vlastně není. No to je též myšlení. Stejně tak prekládáme vykalpa jako rozlišování, ale vykalpa vlastně znamená fabrikace, rozlišování. A to je těžko pochopit. Abuta parikalpa překládáme jako falešné, falešná konstrukce, ale abuta parikalpa vlastně znamená nic jiného než neskutečná formace dualismu. No ale to, to v těžko, pokud to nevysvětlíš, tak to není jasný. No a proto ty překlady potřebují nějaký komentář nebo vysvětlení jinak to myšlení je jiný. A my to bereme za samozřejmě, že ty slova, kterými používáme, je stejný, jako co myslí Číňani nebo Indové, ale to není. Stejně tak Číňani myslí úplně jinak než Indové. Dobře, tak... To jinak. Tak kdy používáte tvoje vědomí a kdy mysl? No, e, mysl normálně ha? tedy v sanskrytu nebo v páli my máme tři hlavní slova ještě hmm. jsou vedlejší pro to, co nazýváme mysl nebo vědomí. Jedno je čita jedno je manás ale jedno je Vigiana. Vigiana sama o sobě znamená rozlišování. Jo? Vy je rozlišovat, tak já je znát. Znát rozlišování. No ale Alaya se taky nazývá Vigiana. Čili já jsem překládal Alaya jako základní vědomí. No ale Většinou se to překládá jako mysl, jo? základní mysl. No ale, e, manas je orgán mysli. Na no orgán mysli je e, v tomto systému je sedmé vědomí, které vlastně si přivlastňuje ten e, subjektivní aspekt myšlení, jo? který mu se říká Daršana Bhága. Hm? To je taky různé vysvětlení, různé systémy Vigiána Váda. To je složitý, ale taky je to aspoň v čínské tradici. Jo? Z Alaya Vigiána pochází náš svět, protože z Alaya Vigiana pochází ten, to vědomí, které si je vědomo, hm? čili to vědomí, tomu se říká svasamvity, které. Svědčí samo sebe. Hm? A to je karmický vědomí. Jo? A to je to vědomí, které je vlastně tvořeno našimi minulými zkušenostmi hm? a který je základ našeho rozlišení. Z toho vědomí pochází daršana bága, to je subjektivní aspekt vidění. A ze subjektivního aspektu vidění samozřejmě tež pochází objektivní aspekt, kterému se říká nimita bháda. Jo? Tak jakmile se objeví karmická mysl, tak vědomí vytvoří dualitu. To znamená, že my věříme, že existuje ten, kdo vidí a to, co je viděno jako něco odděleného. Jo? Věda už dávno dokázala, že to tak není, protože to co měříme, závisí na perspektivě, odkud to měříme. To je relativita, zákon relativity. Ten samý objekt, když ho vidíš, ty samé hvězdy, když je vidíš v Austrálii, je vidíš úplně jinak, když je vidíš tady v Evropě, tak je vidíš taky úplně jinak. Jiná perspektiva změní objekt úplně a proporce objektu a tak dále. No a takže ten, ten, kdo měří a to, co je měřeno, nejsou oddělené veličiny, ale jsou na sobě závislé. Čili když měříš něco, jistý pohyb, někde úplně na jiném místě v země koulí, no tak ten pohyb se zdá jinak. To už dneska taky vědí. Co to znamená? Že ten, ten, kdo vidí a to, co je viděno, to ne, nejsou dvě odlišné věci, ale ty jsou na sobě závislé. To už dneska věda taky ví. No a v tomto systému pochopení je, že to všecko pochází z jedné mysli. Nazvy, ho, nazvy to Boha, Bohem nebo cokoliv. No a jedna mysl je logičtější než Bůh, protože jedna mysl je, je vkličuje v sobě jak to, co je temporární, to, co je i to, co je věčné. Když jedna, jeden princip vytvoří všechno, no tak je zodpovědný za všechno. Na právě proto princip se stává ta jedna misa která v sobě vkličuje jak to relativní, tak i to absolutní. No to dává smysl, souvislé vznikání. Když se říká, také je škola pouhého vědomí, to pouhé vědomí, to je ta jedna mysl? v tomto systému. Pouhé vědomí, ale... I má aspekt, který vzniká a zaniká, aspekt, který nevzniká a zaniká. Když se spojí tyto dva aspekty, tak to pouhé vědomí je Alája. A jestliže se staneš Budhou, tak Alája udělá revoluci. Co znamená revoluce? Že to, co se hýbe, se stane iluzorní. No a to je, jak k tomu dojít. Čili... Vlastně poznání podle tohoto systému, poznání skutečnosti jedné mysli nebo pouhého vědomí je vlastně svět bud, plně probuzeného buddhy. To je nadschopnost jiných bytostí. A proto buddha se stává plné uvědomění. Ten historický Buddha, to je jenom transformace. No a cílem je parávrity, Vigiana parávrity, že se transformuje zase vědomí ve svůj přirozený stav, takovost. No, to je tohle. Takovost je přirozený stav vědomí. No a Buddha díky svým minulým, minulým praxi dokonalosti, to je ten klasická Mahajana, pak vlastně ví to fakta, všechny fakta věcí tak, jak jsou. Nepotřebuje nějakou zvláštní pozornost a uvažovat o nich, ale vlastně je reprodukuje tak, jak jsou. To je třeba, tak to je. To není třeba. Tohle přináší utrh. Stras, tohle přináší. Tohle se je vyhýbání strasti. No, to je takovost. Čili máme v tomto systému máme sedm druhů takovosti. Takovost, že Všechno, co můžeme uchopit, plyne. Hm? Tomu se říká Liu Joan v čínštině. Hm? Že všechno, co můžeme uchopit, uchopujeme na základě obrazů. Hm? Že ty obrazy jsou produktem vědomí, že nesprávné jednání, Vede k strasti, to je pravda. Strasti, to je tež takovost, hm? že e, správné jednání vede ke konci strasti, to je střední cesta. Hm? No, a že konec strasti je čistota, hm? to je pravda. E, Ustání. Hm? No a že, že důvodem čistoty je správné, správné jednání, důvodem strasti je nesprávné jednání. Hm? To je taky takovost. No a Buddha vysvětluje takovost. Všechno, co Čelo se chopíme, to plyne. Všechno, čeho se chopíme, chopíme, to je pouze obraz mysli. To je naše, co se chopíme, to je pouhé vědomí. To je tyto systém. No dneska věda tvrdí, tady, že hmota je. je Je pohyb, který se nedá chytit, vlny, vibrace. No, tak Asi takhle. Ještě mám jedno, tak dva tak. Ten, když mám tady. Jsme udělal tu revoluci, no. Co to udělalo? Co naše hláje? Jak to, že domluví se o tom, že ta budovská mysl je každý z nás? No samozřejmě, jenom, že my ale ulpíváme my na mysli. No, právě proto, že ulpíváme, no, tak nejsme budhové. Ale my neulpíváme na Realitě my odbýváme na obrazy reality, který si tvoříme. Hm? To jsou ty koncepty. Třeba poznat tu realitu. No a to, realita, to tady je to ta jedna mysl a to je ta takovost. Hm? Je to jasný? <tějí> A ta takovost je závislé vznikání, všechno, co existuje, je závislé. Mirována je závislá na samsáře, na mirování. Nic se nedá oddělit, kromě jazykem, hláskami, slovy a všeobec, se všeobecníma a s, a s, a s rozdělováním. My to zevšeobecňujeme a rozdělujeme a myslíme si, že to naše rozdělování je realita. Ale to je realita obrazu. A že máme takové obrazy, to je naše karma. Že máme takové koncepty, to je naše karma. No a tak vidíme věci, podle našich minulých zkušeností. Je to tak? Vidíme to stejně? Mm, vidíme to podobně. <laughs> <laughs> no tak všechno je relativní. <laughs> stejně je taky relativní. <laughs> My musíme mluvit, bez mluvení se neobejdeme. No a tak v mluvení už jsou daní paradoxy. To už jsme vysvětlili. Mudrc právě ukazuje na paradox mluvy. To je, co nágažu na to lidi. Když nevěříme řeči, tak jsme mudrcové. Pak si můžeme z řečí hrát, proto v sanskritu mudrce tež nazývá kávy, což je, znamená doslova básní. Je to tak? Budha byl básník, Ježíš byl taky básník. No a třeba mi taky něco slát na, slátneme. <laughs> my bereme řeč strašně vážně. No a tím se zaplítám. Měli jsme vrát mlčení vážně, no a tak meditujeme. Spívání ptáků nás neruší, ale heč nás ruší. Proč? Rozbíhá se myšlení. Zpívání <laughs> ptáků nedává příčinu k prapanča a neslovaju. Ale pro ptáky zase, zpívání je pro pančaje, podle toho pozorují své emoce. A to. Já jsem měl známého, teď jsem byl na návštěvě v Austrálii, ten ornitolog, jeden z nich, PhD z ornitologie, ten žil. Pysal PhD v severní Austrálii, tam jsou nějaké no a naučil se řeč ptáku. A když zapískal, tak přišli. Zapískal takhle a přišel tenhle pták, zapískal takhle a přišel onen pták. Hm? Každý má sousěd. A napsal o tom doktorát. To pak se stalo Michem. Ten Zing, to spotkal. Ne? No, Alex. Ten může. Všechny ty tropické ptáky to je kamarád s nimi. Užit, užit, užit... <hí> <hí> no tak myslím, že jsme. Filozofická otázka. Přirozená iluze. No, až poznáš, co je přirozené, pak jeho. No, ale když podle tohoto traktátu my nevíme, co je přirozený. Vítr jako element je přivozený. Jo. A když slyším všude vítr, tak to už je iluze. Když slyším vítr jako něco, to už je iluze? Já se ptám na. Lidi. Já nemyslím, že to No, to je vidět. <laughs> No, tak já myslím, že s tím problém strastí nevyřešíme, tak to necháme, dáme to do, do šuplátku a vyřešíme to někdy jinde. Je, je to tak. My se učíme buddhismus, aby jsme vyřešili problém strastí. A to pomáhá. No, tak uděláme malou přestávku, malou meditaci a malou recitaci, a zase další den. Tak si žijeme.